mtazamaji wa Esta TV karibu katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali kwa lengo la kujufunza, kuelimika, lakini pia kutambua historia na hivi leo nakuletea historia kabila la Waarusha. Waarusha ni kabila la watu wanaopatikana kaskazini mwa Tanzania katika eneo la Mlima Meru mkoani Arusha. Lugha yao ni Kiarusha inayohesabiwa kama lahaja ya Kimasai. Wakati wa kuja kwa ukoloni hao walikuwa wakazi wa eneo la mji wa Arusha wa leo asili ya waarusha kuna mawazo mawili juu ya asili ya waarusha wengine wanasema asili yao ni kundi la wamasai walioshindwa katika vita kati ya wamasai na hivyo kutafuta kimbilio kati ya wakulima walianza kulima wenyewe na hivyo kutofautiana na wamasai wengine wengine wanasema asili yao ni wapare waliohamia mlima Meru Kufuatana na mapatano ya wamasai. Na hapo walianza kutumia lugha ya wa masai na kupokea desturi nyingine. Wakati wasotaka kubwa ya mwaka wa masai ambao mifugo yao ilikufa, wote walijiunga na Warusha na hivyo kuimarisha asili ya utamaduni wa Kimasai kati yao. Warusha walitokea Meru. Kwa namna yoyote katika eneo la Mlima Meru, Warusha walikuwa majirani wa karibu na wameru wanaosema kwa lugha ya karibu na wachaga. Wameru waliwahi kufika Meru mapema, wakakalia sehemu za juu za mlima, wakati wa Arusha walianzia chini zaidi. Mwenzoni walipigana kati yao, lakini baadaye walianza kushirikiana kwa karibu zaidi hadi mwaka Wameru wa walikaribishwa kuunga vijana wao katika mpya wa Arusha iliyoitwa Talala. Zamani za ukoloni katika miaka ya 1880 wakoloni wa, wa Kijerumani walianza kufika katika eneo la Kilimanjaro kati ya wachaga wakati ule wa walikuwa wakishirikiana na machifu wa wachaga katika vita yao Warusha walithiriwa sana na uenezo wa ugonjwa wa sotoka wa mwaka 1892 uliouua asilimia kubwa ya ngombe nchini walidofishwa hata wakoloni wa walianza kufika wakijaribu kutawala maeneo. Wajerumani waliingia polepole katika eneo la Mlima Meru. Mara ya kwanza wa Arusha walikutana nao mwaka 1881 wakati ambako kundi dogo la wajerumani chini ya Hermann von pamoja na wachaga wa Arusha wanatokana na wamasai na wameru kwa sababu tamaduni za Warusha ni mchanganyiko wa tamaduni za wamasai na wameru Warusha wana tamaduni, mila na desturi za kipekee zinazowawezesha Tanzania kuwa na utajiri wa makabila mengi Moja ya sifa ya kipekee ya kabila la Warusha ni mwingiliano wa utamaduni na shughuli zao za kiuchumi zinazoshabihiana na za makabila mengine ya kibantu lakini lugha mila na desturi zao zinashabihiana na watu wa jamii inayozunguka kwa lugha ya Kinailoti shughuli za Warusha Warusha wanajihusisha na kilimo na ufugaji kama ilivyo kwa Wachaga na wameru. lakini wanazungumza kama Masai mila na desturi zao zinafanana na zile za wamasai. Warusha wanaishi katika mteremko wa mlima Meru eneo lenye rutuba na hali nzuri ya hewa kwa ajili ya kilimo cha kahawa ndizi, viazi na kunde lakini pia ni wafugaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo. Sifa hiyo ya kipekee ndiyo inayotambulisha watu hawa. Asilimia kubwa ya wamasai ni wakristo na hii inasababishwa na wanaume wengi wa kiarusha, kuacha kuoa wake zaidi ya mmoja na kuwa na mke mmoja. Lakini bado kuna wengine wachache wanaendelea kuoa wanawake zaidi ya mmoja. Mjomba ni miongoni mwa watu wanaoeheshimiwa sana katika kabila hili la Warusha. Lakini pia mama wa Kiaarusha hujenga mahusiano mazuri na binti yake hata kama binti huyo amekwisha kuolewa. Kwa kawaida watu hawa hawapotezi watu wa ukoo kwa kuwa wanamfumo wa kufuatilia kwa karibu safu za mababu ili kujua asili yao kutoka kwa babu wa kale. Kama ilivyo kwa kabila la Wamasai Arusha huwapatia watoto wao majina ya kuashiria neema na baraka siku za usoni. Ni vigumu kukuta mtoto akiarusha na apewa jina lenye kiashiria hasi kama vile tabu, shida, masumbuko na matatizo. Majina yao yana mtazamo chanya na yenye kutia matumaini hata kama familia imepita katika kipindi kigumu kipindi mtoto anapozaliwa. Mfano jina la Elipasuka ni maarufu kama ilivyo jina la Mary katika familia za Kikristo mila na desturi za Arusha kama ilivyo kawaida ya warusha, wafanyewa watoto wao wa kiume jando na waarusha huendeleza ushirikiano wa kuwacheza watoto wao na kujenga watoto wao uwezo wa kushirikiana hadi uzee vijana wanaotoka jando warika moja huendelea kushirikiana na kusaidiana kwa hali na mali ingawa makabila mengi ya Kiafrika yana mila na desturi za kandamiza wanawake lakini kabila la kiarusha linasifika kwa kuwa na sherehe za kimila maarufu kama mbesi ambazo ni mahususi kwa kumwezesha mwanamke kuji kwa mwaka uchumi. Sherehe maalum hufanyika katika kipindi maalum hasa pale mwanamke anapojifungua au wakati wa kuandaa sherehe za ubarikiio, ubatizo au mtoto anapofikisha siku ya 40. Mwanamke wa Kiaarusha anapojifungua, wanawake wenzake huandaa sherehe za mbesi kwa ajili ya kumpongeza chakula cha Warusha. Kabila hili linalotegemea chakula chake kwenye mizizi, matunda, asali na uwindaji. Ni kama vile mahindi, maharage, mihogo, viazi, nyama na kadhalika. Hii ndio historia ya kabila la Warusha, lilopatikana katika Mlima Meru, mkoani Arusha historia hii imelletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Poti na Safieli